та так, що за той солод витримав би від діда ще не один позавушник закраденій щільники. А Наталка висмоктує мед і, здається, хлопцеві, що на очах рум'яніє, видужує, і смерті її ніколи не буде. Та їй немає донині смерті, бо ж бачить її ночами, а вона запитує, чи ти ще не одружився, Йосифате? Та як би я міг це зробити, коли ти є? Але ж я не з тобою, я в іншому житті. То і що з того? Я ж знаю, де ти знаходишся. І у снах бачу тебе. А якби мав іншу, то ти навіки зникла б з моїх снів. Хіба таке я міг би переболіти. Тоді Наталка бере його за руку і проводить у язвини. у тій темні нетрі... З Луцького лісу, куди Йосафат ніколи не заходив, бо там живуть душі померлих, загиблих, самогубців, розірваних гранатами в бункерах партизанів, бо там ходять олені з царськими коронами на головах, колишні люди. А з яких віків ніхто не знає, та, мабуть, з усіх, які проминули на землі, і вовкулаки вискалюють з кущів зуби, їм убивцям мало крові, якою вони впились з людського існування. А в язваних ту так печально оголосить за своїми дітьми, так болісно клене розбишак, які її гніздо зрушували, що, слухаючи її, обливаєш свою душу солоними слізьми з жалю над жінкою, яка з горя птахою стала. А в співає весільну пісню нещасного Оксана, що з кохання повісилась на своїй косі, і злобна баба лісна регоче, як побачить живу душу, котра з життєвої негоди прилетіла. «І чому ти приходиш до мене, Йосифате? Я ж ніколи не була твоєю». А он лежить мій муж Василь Маланюк, який підірвав себе гранатою. і жива кров бухкає з його грудей, без кінця літься з нього крові, я мушу її тамувати. А тобі ще рано йти до нас, ще рано, Йосифате. Ти вбив собі любов до мене. Ось зірвив вовчу ягоду, що синю краплею отрути збульбашились на трилиснику. І проковтни. Тож стану мертвий. Та ні, тільки любов твоя до мене отруїться. А це ще гірше смерті, Наталко. Тож настане такий кінець, що навіть твій нинішній світ закриється темінню переді мною, і до мене прийде ніщо, чорне ніщо. А поки живе моя любов, то й ти живеш у примарних снах. І почув тоді Йосафад голос, то правда, любов сильніша за смерть. Хто вимовив ці слова? І розплився в їм образ Наталки, а перед ним постали молодий партизан і біла дівчина в кептарику, біля грота, на греготі, в грозу. Людські тіні у вісні не мають дару мови, як і душі у потайбіччі, тільки мислення, яким вони між собою порозуміваються, і тому партизанові думки ставали для Ісофата немов би його власними. Нас вистежили за кілька днів після того, як ви заблукали в мій грот. Та я ніколи і думки не допускав, що то ви навели на грегіт НКВД-стів. Потім на допитах у Яблунівській тюрмі ми побачили зрадника, а імені його не знаємо й досі. Та був він чулось по мові космацьке, але ми прийшли, місцевих людей не знали. І він нас обмотав кулючим дротом і вкинув до криниці. А ти в думці питаєш мене, чи не було нам страшно? Як же тобі пояснити той стан... Заціпеніння, то передсмертну цікавість, об що стукнеться голова там, на дні Чорної нори, яка роззявила свою круглу пащу, щоб нас проковтнути. А моя любка тремтіла, і її зуби вицокували слова. Я боюся, я боюся. Слухаючи її, я гамував свій власний страх. Він перемінювався у страх за неї, і я шепотів. Люба моя! то тільки мить, а потім уже нічого не буде. Витримай хвильку, обніми мене, заховайся в мені. Тоді вона намацала мої ребра, я вихуднув від голоду, і стиснула їх до болю, притягнула мене до себе. Ми обоє відірвалися від землі, і тільки шум почули, і тільки синій зблиск, що вибухнув з очей, обпік нас, і ми опинилися на свободі, вільні від усього. Чим живе людина на світі, і стало нам легко і водночас тужно за земним життям таку цілковиту волю дає людині тільки смерть. Йосафат вислуховував йому мову партизана і не смів підвести на нього і на дівчину очей, щоб не побачити на їхніх обличчях жаху, а самого діймало моторошне усвідомлення. Що і з ним могло таке трапитися, і чи не зіжмакав би його немов шмату?